gmail.com, akár haz is mehetünk. Jó reggelt! Jó reggelt, ismét a pincéből! Figyelj, én böngéstem az Egyensúly Intézet hollapját, az Egyensúly Intézet Facebook oldalát, most a te Facebook oldaladról nem fogok beszélni, mert nem magánbeszélgetést folytatunk benni, ha van ilyen hangulata. Én azon, ahogy Nyakó István mondaná, már mindig megígértetik velem, hogy ezt nem fogom idézni tőle, új novumot nem találtam, és hogy arra kényszerülünk, ami számra nem kényszer, csak vele nem könnyű, amióta kutatási igazgató vagy, hogy beszélgessünk ahogy egyébként emberek így a nagy nyilvánosság előtt beszélgetni szoktak, ami a maga nemében teljesen természetellenes, mégis az emberek valamilyet nézik, hallgatják. Milyen heted volt? Munkás, de jó, köszönöm. Hát az a helyzet, hogy akkor valami beszámolót kérek, mert én is mesélhetnék a hetemről, de ahhoz nem kell felhívnom téged. Mesélj róla, ami publikus lehet. Hát a... Ezért ők nehéz interjú és sokszor lelkis megfordásom van, hogy én foglalom ezt a sávot a hallgatók figyelm előtt, mert a munkám jelentős részének nincsen igazán a nyilvánosság számára izgalmas vonatkozása. Ülök a gép előtt, és valamilyen szövegen dolgozom többnyire. De most éppen milyen szövegen? Mivel kapcsolatos? Hát ezt most még nem mondalám el előre, mert ez jóval később lesz ennek a bemutatója, de egy új szakpolitikai témán dolgozunk. Ahol most az egyeztetési fázis előtt vagyunk, és ehhez készítek elő egy munkaanyagot. De ez nem akadályoz meg bennünket abban. Uh... Ez a sorozat úgyis június végén végettél, és aztán, hogy hogyan folytatjuk, abban megegyezhetünk, bár az emberek szeretik, vagy téged legalábbis szeretnek, hogy elmondjad azt, ami egyébként, mint kutatási igazgató rendelkezésére áll szabadságként, hogy beszélgessünk róla. Én tudom, hogy mi mindenről beszélgetnék veled, de nem magamat akarom felajánlani. De miért nem mondod el, hogy miről beszélgettél? Hát e, hát például arról, hogy beszélgettem Révés Sándorral, ez jövő hét után lesz adásban. Ó, az érdekes lesz. Az nagyon, nagyon érdekes lett. Én, én nagyon bírom a Révésről, áldásul. A Ré... De melyik Révés Sándora gondolsz? Mert én nem az énekesről beszélek. Ja, ezt sem az énekesben valami szintén. Um hihetetlen életkedv, hihetetlen vitalitás, bár a kettő lehet, hogy ugyanaz, mérhetetlen mennyiségű mondandó van a révészben, akit a HVG-ben megjelent jegyzete kapcsán hívtam meg, tehát itt lesz a stúdióban úgy látható, hallható, ami a budapesti lakógyűléshez való viszonyulását illeti, és amit itt most felelevenítenék, az az, hogy én nem vagyok Budapesti lakógyűlés párti, ez egy enyhe kifejezés. Um, és tegnap. Um Hát, illetve telepeltem, amikor beszélgettünk, akkor én is felidéztettem vele, hogy neki milyen lakógyűlések, tehát milyen emlékei vannak a lakógyűlésről. Mert hogy én egyébként a lakógyűlésnél undorítóbb ö, emberi együttlétet, hát keveset tudok, várra a életem folyamán, lehet, hogy még megismerek. A közgyűlések is ilyenek. Én most ö, úgy döntöttem, hogy felkészült leszek. Végignéztem, vagy majdnem végignéztem a fővárosi közgyűlést, végignéztem a Zuglói közgyűlést. Figyelj! egyik borzasztóbb, mint a másik. Az emberi kiszerűségnek valami olyan diadala, mint amiről szó volt akkor, amikor a feleségem kérdezte, hogy miért válunk kell, és mondtam egészségedre, hogy mindenkiben van egy nagyszerűség, egy kiszerűség, de te a kiszerűséget hozod ki belőlem. Mindegyik közgyűlés olyan kiszerű volt, hogy a rossz szavak nincsenek. Lehetne egy-két pozitívót ellíteni, de az annyira a tartalmi és emberi kiszerűség mögött van, hogy arra szavak nincsenek, és tegnap erre rátette a koronát az én házam lakógyűlésre. Figyelj, ott egyszer kirohantam, mert már nem bírtam, akkor visszatartottak, mert van egy jelentősebb szavazati hányadom, de másodszorra már nem. Tehát ugyanaz, mint amit a közgyűléseknél tapasztaltam, csak éppen most a saját házam lakóit ideértve, lehet, hogy ők meg engem éreztek ugyanilyennek, én már a budapesti lakógyűlésnek magától a, a, a szótól, a szó összetételtől összerezzenek, és azt mondom, hogy nem, nem, soha nem, hogy még szavazzak is rá. De ha nem a, nem a saját lakógyűlés, bár, bár, bár vagy, hogyha nem a budapesti lakógyűlésről beszélgetünk, akkor ez a három dolog, ez a két közgyűlés, és a, a képviselőtestületi gyűlés és a telepi lakógyűlés, az valami eszerűs volt. Az egyik volt szerdán, tegnap csütörtök déletről, zugló délután az én lakógyűlésem. Neked milyen tapasztalatai vannak a saját lakógyűlésétekről? Ja, én nagyon féltem, hogy fel fogod tenni ezt a kérdést. Én ebben a tekintetben súlyos, bűnös vagyok. Nem jársz. Mert nem, nem. És uh, miközben a meggyőződésem ellen való, uh, egészen egyszerűen idő. Jó, figyelj, nekem azért is el kell mennem, mert például, hogyha nem lettem volna a legutóbbi, nem lenne most parkolóhelyem már pedig hát azért szeretnék valahol parkolni. Ezzel a hova folytatni, azért való uh, meggyőződésem ellenére az, hogy én nem járok, mert uh, egyébként meg egy nagyon fontos intézménynek tartom, és többek között egyébként azért tudnak ilyen borzalmasak lenni el a kultgyűlések, mert azért alapvetően a vita kultúránkról, a közös szerveződés revolazkozó kultúránkból taluskodik. Abszolút, ebben teljesen igazad van, de sajnos a lényeglátásról is. Új kazára van szüksége a háznak, illetőleg nem, nincs feltétlenül, de célszerű lenne, mert hogy a mostani javítása évenként nagyjából fél millió forintba kerül, hatékonytalan egyebek. Volt egy idősebb úr, ö, ö, aki haszonélvező, de van szavazati joga, vagy eljöhet, és az iránt érdeklődött, hogy az a kazán, amit egyébként beszerelnek, az hol Nézhető meg. És akkor eszembe jutott Amerikában, amikor én rövid ideig voltam, hogy hosszabb ideig, és vettem egy erősítőt, és megkérdeztem az eladótól, ez a 90-es években volt, hogy hol van ennek az erősítőnek a bekapcsoló gomja, amire azt mondta nekem az eladó, hogy ott, ahol a többieké. Tehát akkor nekem úgy odasukta a közös képviselő hogy most kirándulást fogunk szervezni, kazán nézőben, mert egyébként azt leszámítva, hogy megnézi a kazán. odadták neki a prospektusát a kazánnak, az nem érdekelte, de megnézte volna, hogy úgy, úgy opt, úgy, úgy vizuális a hogyan fest, és az nem is baj, hogy az emberek ilyen hülyék, vagy ilyen hülyén nyilvánulnak meg, de hát olyan mértékben ment vele az idő. Én nyolckor nem bírtam tovább, hatkor kezdődött. Világos, nálam pont ez az időtényező az, ami, ami akadályozó. Miközben azért azt mondanám, hogy ugye ez is a törzőségek intézése, tehát politika, az pedig a valóságban nem úgy működik kicsiben sem, nagyban sem, hogy, hogy mindenféle szakmák elkötelezett és nemzetközi képviselői összegyűlnek és tisztára különös vitákat folytatnak. Tehát is hozzá tartozik a demokráciához kicsiben és nagyban is az, hogy, hogy, hogy toleráljuk, figyelembe veszük, tiszteletben tartjuk az embereknek a természetét és ezzel próbálunk meg valamit kezdeni. De hát ennek sincs meg a kultúrája. De én a belül teljes letolásban részesültem a főpolgármester helyettestől is, hogy az olyan napirendi pontját, napi pontját választottam a képviselőtestületi ülésnek, ami szerint a lényegtelen volt, és ebben kicsiben megint megmutatkozott az ellenzéknek, és a nem ellenzéknek az egymáshoz való viszonya, hogy a kormányinfo légköréről, vagy a parlamenti ülések légköréről ne is beszéljek, mint kihelyezett ülésekről. Tehát ez alapján kéne képet festenem, akkor ez valami iszonyatosan lehangoló lenne. Érdemi dolgok, amelyek, amelyek, amelyek engem foglalkoztatnának, azok... Szerintem az aranyások többet találnak Arizónában, a szitált anyagban aranyat, mint amennyi értelmet ezekben a beszélgetésekben én találok. De biztos benne van a hiba. Azt nem tudom. Azt tudom, hogy, hogy szerintem nagyon sok múlik... Most függetlenül attól, hogy eddig lapógyülésekről beszéltünk, meg képviselőtestetűülésről egy bármilyen típusú egyeztetésnek a levezetésétől. Tehát nekem az a tapasztalatom, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon sokat egyeztetünk, különböző témák kapcsolatban, hogy mindig van egy kezdeti mekilendülés valamilyen téma megbeszélésének, ahol mindenki hozza a saját korábbi tapasztalatait, előítéleteit, ilyen becsontosodott álláspontjait, és a sikerül... Facilitálni valami, valami irányváltást, vagy kultúraváltást egy beszélgetés közben, akkor egészen elképesztő teremtményekkel meg felszabadulni. Nem tudom, hogy egy lakógyűlésen ez elérhető -e, új típusú keretbe tolni egy diskurzust, de az a tippem, hogy igen. Most, hogy beszélgetünk, ez még, még egy újabb motiváció, hogy egyébként én változtassak ezen az elfogadatlan viselkedésen. Sajnos idő kell ezekhez a dolgokhoz is. Tehát én például nem szeretnék úgy menni lakógyűlésre, hogy nem ismerem részletesen a törvényt, nem ismerem azt, hogy Mikre vannak lehetőségek a, nem tudom, én napi rendi pontoknak a szűk látókörű áttekintésén és szavazatásán túl? Tehát erre idő kell, ugyanúgy, mint bármilyen közülnek az intézésére. À, hát az ilyen tudásod, ez egyébként lehetséges hogy hiába való lenne egy, egy ilyen lakógyűlésen, mert ugye az embereket egyébként a téma ismerete nem befolyásolja. Nem tudom, én ismerek olyat, aki híres hogy széles ismert média ember létére egyszer csak fogta magát és átképezte magát közös képviselővét, és az ő beszámolói alapján, hogyha, hogyha valaki uh, valamilyen vízióval, konkrét szándékokkal és az emberek meggyőzésére való képességgel megy ilyen helyekre, akkor tud nagyon meglepő eredményeket elérni. Tehát... Nagyon jó, amit mondasz, mert egy fiatal ember, a közös képviselő, El Gábor, aki egy olyan hihetetlen szaktudást, fegyelmet, szorgalmat felmutató fiatalember volt az előző közös képviselőkhoz képest, napként ragyog az égen, és Gábor látom, hogy beleszürkül abba, amit a... Tehát, hogy egész egyszerűen egyre jobban szürke. Ez te abszolút értelme, amit mondasz, meg ismerem ezeket az erőket, amiket feléhatnak, de azt állítom, hogy van az ilyen tendenciákkalról kivétel, hogyha valakiben megvan a képesség a politikából, hogyha most én megtehetném ezt, akkor tudnék mondani olyan polgármestereket, akik egészen elképesztő dolgokat képesek, mindenfajta intézményi korlát és kulturális korlát ellenére. Itt tényleg arról van szó, hogy valaki egyrészt alkalmas-e, másrészt van-e benne annyi lelki erő, hogy törjön valamilyen NC amit ő lát, a többiekkel pedig szeretem megláthatni. Ezt teljesen komolyan gondolom, és erre vannak szerintem tapasztalatok azért bős Ja, mint tudod, nem vagyok semmilyen klubnak se a tagja, egy ilyen magányos remete vagyok, bár nem magányos remete nem létezik. Um... Létezési módonból fakadóan a tapasztalataim is meghatározottak. Tenep a képviselő képviselőtestületi ülésen volt egy képviselő, aki közölte, hogy mintán őt, illetve az ő mozgalmát nem illették az ígéret dacára, felügyelő bizottsági tagsággal, a napi rendi pont megtárgyalás előtt közli, hogy ő nemet fog mondani, független egyébként attól, hogy az az anyag elfogadható-e vagy sem. És ez a hossz... ez nem, a, nem a vizionárius hozzáállásra, példa. Ez nem, nem is ez a gond, hanem ezen aztán hosszan, hosszan. önmagában ehhez a hozzáállásról hosszan. Elbeszélgettek, létezik-e nem létezik. És miközben révész Andor hosszan beszélt az önkormányzati újságokról, megélhettem a zuglói képviselő ülésen, hogy a zugló média vezetőjének hogyan adnak konkrét tanácsokat a képviselők arra nézve, hogy hogyan működjenek, lásd még média szabadság. Tehát az egész valami olyan képtelen volt, tehát ugye ismerek embereket, akik, de ízetart szüks Baranyi Krisztina is egyébként, akik valami olyan hihetetlen tisztelettel néznek a média függetlenségére, hogy még a látszatától óvják magukat. Hát ehhez képest Zugló, ahol az én ideiglenes lak bejelentésem van, sokkal közelebb áll hozzám, mármint ami a magyar valóságot illeti, mert hát ott ilyen skrupulusaik a képviselőknek beleértve a polgármestert nincs. Hallgatni fogunk, ha nem mondasz semmit. Azért, ezek nagyon nagyon összerakódnak, tudod? Nagyon összerakódnak. Én azt látom, már a múltkori beszélgetésünk után a Navracsal való beszélgetés is ilyen volt, hogy az titka az egyik titka létezésnek az, hogy az ember ettől függetlenni tudjon, ha egyébként vannak olyan céljai, amelyek meghatározzák az életét. Te ilyen vagy, én nem vagyok ilyen. Ezt akartam mondani, hogy, hogy már nem tessen ezekkel a szavakkal, de megfogalmazod, amire gondoltam, hogy szerintem a valóságban létezni általában is feltételezi azt, hogy a végtelen sok az agyadba érkező inger közül te válogassál, és tudom, hogy nem lehet ezt teljes hatást körbe eldönteni, de azért meg lehet lecsörekedni, hogy, hogy, hogy súlyozd az ilyen ingereket. Hosszal lehet sorolni, igen, az ilyen típusú negatív példákat, én meg azt mondom, hogy hosszal lehetne sorolni egyébként pozitív példákat is, és szerintem egészen egyszerűen aránykérdése az, hogy melyik uralkodik el a valóságodon. Engem, engem tényleg most felhívott egy újságíró nem régiben, hogy valamilyen aktuális témáról, ilyen teljesen számomra érdektelen, pártmozgásokról valami háttérbeszélgetést szervezünk vagy beszélgessünk, és lehet, hogy nem csak az a probléma, hogy nekem a szerződésem ezt nem igaz teszi lehetővé, hanem az, hogy egészen egyszerűen nem... Tehát egyre kevésbé érdekel a politikának ez a része. Miközben éltem abban az életszettelből, amikor nagyon izgalmasnak tartottam. De most egészen más tartok izgalmasnak. Az, hogy hogyan lehet dolgokat kitalálni. Nagyon jól beszélsz. Ugye azért létezésebből adódik ez. Ugye a szerződéseim is, amivel egyébként magamat és a többieket is részén fenntartom, meg magát a műsort az ezekhez kapcsolódik miközben egyébként ezek iránt a beszélgetések iránt van a legkisebb érdeklődés. Ez roppant érdekes. Roppant érdekes. Hát ugye, amit a Youtube az igény a világen a legkülönbözőbb bontásokat hozza, a mi kettőnk beszélgetése is alacsonyabb számokat mutat mostanában, mint korábban. Ezt meg tudom érteni, de ettől függetlenül, a, a, a mi kettőnk beszlegetéseitől függetlenül azért szerintem a nézőszámok között is érdemes súlyozni. Tehát ha már YouTube-ról beszélünk, amely számomra egy fontos fórum egyébként, a messze legnagyobb nézettséget elérő tartalmak, azok nem feltétlenül azok, amik tartalomnak nevezhető tartalmak, miközben sokszor egy akkor elérés. Nem, nem akarom azt mondani hogy a nézők minőségében, de a befogadói közegnek az Ez, alapos. Ebben igazad van, csak... Más hát... tekinten sokkal, sokkal többet tud érni. Ebben igazad van. Um, arra, gondolj arra, hogy melyek a leghallgatottabb napi rádió műsorok, és gondold el azt, hogy valami szeretné volna -e ilyennel foglalkozni. Oké, okay, ami a legjobban foglalkoztat, Gábor, azt megmondom neked, hogy micsoda. Nem ismerem Suhajda Szilárdot, nem tudok elismeréssel adózni a teljesítmény előtt, mert nem ismerem jól, de baromira drukkolok annak érdekében, hogy élve jöjjön le, vagy legalábbis egy olyan állapotban, ami egy normális életet tesz lehetővé. És legutóbb ugye azt olvastam, leszámítva, hogy egy hozzám közelálló személy felhívta a figyelmet arra, hogy az RTL-t egyáltalán nem zavarja, hogy a nő jelenlétében forgatnak és ő odzokok, tehát azért mondjuk az RTL-nek nem muszáj szappanoperekat csinálni ahhoz, hogy a valóságból is azt csináljon olyan ízléstelem módon. Oké, okay, sokan fogják nézni. Erre a vendégbáj vitra itt. De az, hogy beszámolnak arról serpák, hogy egyébként lefelé jövet, láttak egy embert, aki súlyosan sérült állapotban volt, különböző gondokkal küszködött és a ruházata alapján felteltően a szilárd volt, de ahogy a szakemberek elmondják, ott abban a magasságban mindenki a maga írháját menti, így ezekkel a szavakkal, tehát ott hagyták, mert hogy egyébként nem az ő kliensük, és egyébként 8700 méteren, vagy 8800 méter az ember másképpen létezik, mint egyébként, ezen azóta se tudom túltenni magam. Abszolút, pontosan ugyanezt történt Én nem szoktam ezeket a híreket követni, de valami szintén most valamiért megnyitottam, és aztán nem értem, tehát megállapították azt, hogy agyi ödémára utvó jeleket láttak. Én nem hm. tudom, hogy ezt milyen távolságban lehet megállapítani, de innentől kezdve én nem értem. És nyilván nem értek a témához, nem ismerem a részleteket, nem tudjuk, hogy a sajtó mennyit felvitett, stb. stb. De én ezt a, ezt a pontot, ezt, tehát én nem tudtam tovább. De, nem, de, de, de van egy, egy szakértő, aki a hegymászás szakértő, maga is uh, hegymászó volt, az erős Zsoltál Mászot, és azt mondta, hogy de még ezt megelőzően, hogy van egy magasság, ahol az emberek lefelé jövet, már csak az irhájukat mentik, nem törődnek a többiekkel. Hát kérdés, hogy ez a segítős személyzetre is így vonatkozik el, illetve, hogy a, mindegy, én nem értek hozzá, tényleg, nekem ez merbevágó nekem ez volt ez a mondat. Nem, nem tudom. Egyébként az is egy furcsa dolog, említettem itt az rtl eket a tapintatlanságát, én nem láttam ezt az adást, az egy nagyon furcsa dolog, hogyha jól értem, akkor itt a, az érintettek a felesége legindíti, mera, értem, jó ha jól erre. hogy a kommuniká kommunikációs asszisztense is Igen. neki, ami egy furcsa, furcsa szereptorlódás szerintem ilyenkor is nem így Igen, hát és nincs mellette valaki, vagy az RTL mellett, aki erre felhívná a figyelmet. De azt látom, hogy az ez Érzékenység is jelentős mértékben csökken. Ezen kívül, amiről nem fogunk veled beszélgetni, vagy nem fogunk beszélgetni, az, az a Katárban mondott beszéde a miniszterelnöknek, ami párját ritkító, és boldog vagyok, hogy valaki elbeszélgetett vele, és olvashattam a gondolatait a világról. Olvastad? De valószínűleg még nem, ezt nem is láttam, de ki fogom keresni. Ezt az orbanviktor.hu-n találod, nincs megjelölve, vagy ki beszélgetett vele, minden kérdést föltett, amit itthon nem tesznek föl neki, és az osztályfőnök többé-kevésbé válaszolt is rá. Ez az, az Lehet? Nem, nem, nem, nem, nem. Ott, ott magán az eseményen volt egy beszélgetés, egy pódiumbeszélgetés volt. Aha, rögtön el fogom olvasni, amit letették. Egészen hihetetlen volt. Aminek az a, dola, az a lényege, ami egyébként átüt a tevékenységén, hogy mindent a praxisnak keveset az elveknek, ez most nem egy olyan világ, ahol az elveinket kéne előtt. Ez ugye a Suhajda-Szilárd kapcsolat jutott eszembe, de ezen a híden éről eszembe jut. Hát uh -huh. Sajnálom, hogy elmaradtak a találkozók, most ugye legutóbb miattam, és hallottam, hogy a hétvégén pedig születésnapok, hegyek lesznek. Igen, többek között az interjú alanyának születésnapja is egyébként. A tiéd is akkor van? Az enyém? Igen. Teljesen máskor van. Azért mondtad, de miért isz interjú alany? Ja, az előbb beszéltél egy interjúról, és arra mutáltam, de nem akartam vele semmit. Előbb beszéltem egy interjúról. <gül> Ez történt. A miniszterelnökkel készült interjúról beszéltél. Igen, de, de, a, ja, de a, a, a miniszterelnök születésnapját azt nem tartom számon. Ezért mondom, én sem szoktam politikusok születésnapja, Na jó, ez nem igaz, van akinek igen, de van egy közeli hozzátartozónak, akinek vele egy napon van a születésnapja. Véletlenül innen tudom, hogy most lesznek. Neki boldog születésnapot kívánok, de aznap is meg fogom tenni 31-én. Minden születésnaposan boldog születésnapot kívánunk. Aztán találkozunk privátim is, többesben, kettesben is. Hosszú Ugyan. jó hétvégét. Köszönöm Gábor, szia! Filipov Gábor-t hallották. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Beszprény polgár igen. Az, az teljesen elképzelhetetlen, hogy... Tehát önben sosem merült fel, hogy felhívja a kejfejensít, vagy bármi mást. Tehát, hogy, hogy megfordulnak a szerepek, ez nálam egy rádiójáték, meg annak idén rádiójáték, de tévéjáték formában is meg lehet, hogy a műsorvezető kérdezés egyszer csak azt mondja a riporttalan, hogy oké, okay, rendben van, de képzelj el, mi történt velem, és elkezd beszélni, és a másik átalakul, és tulajdonképpen úgy lesz műsorvezető, és csak kérdezi, tényleg, és akkor mi történt, és utána, és előtte, vagy, hogy önnél történik valami. Régen még előfordult olyan, nagyon-nagyon régen, hogy Emberek, akik közszereplők voltak, egyszer csak fogták magukat, és felhívtak, mert valami mondandójuk volt. Aztán én pontosan tudom, hogy mit fog válaszolni, hogy minek okán szoktak ők le, és aztán nem került senki se a helyükre. De én egyáltalán nem tartanám Istentől való véteknek, ha másiknak mondandója lenne. Úgy, hogy én belesek kezdek, és azt mondja, hogy képzelje el, fiala, a következő történt velem. Aha. Nem, nem. Az, azon gondolkozom, hogy annyira szerintem a, a nyilvánosságban egy politikus olyan mértékben igyekszik zárni a, a kommunikációját, és egy ilyen, amikor öntevékenyen fölhív egy újságírót és elmondja, hogy mi történt vele, az egyfajta ilyen kinyitása ennek, és ezért ez előfordult, hiszen nagyon sokkal ritkább, mint, mint régen, 70 a Kevésbé biztonságos világ ez a mai. Sokat változott? Igen. Szerintem. Mihez képest? Tudom, a vasadényhez képest, de most melyik? Mihez fogjuk össze, mivel vetjük össze? Mondjuk egy-húsz évvel, huszonöt évvel ezelőttivel. Én azt mondom, az online forradalom előtti időszakkal. Nem ez miatt, de másféleképpen sok minden a fejemben járt, és az volt benne, hogy azt meg tudja mondani, hogy melyik volt jobb, vagy egyszerűen csak más? Más volt, hát annyi van, volt biztonságosabb a a régebbi, most a nyilvánosság előtti dolgokat, illetően, és szerintem az online forradalom, vagy ez a Facebook, Instagram és a többi óta olyan mért mindenki újságíró. Ez így van. És, és gyakorlatilag onnantól kezdve, és az anonimitás miatt mindenkiről leírható bármi, mindenféle szankció nélkül, és ebből adódóan az emberek igyekeznek minél biztonságosabb, helyet találni maguknak. Régebben elég volt jónak lenni az újságírókkal, jó kapcsolatot kiépíteni. Volt egy rendszerel dolognak. Voltak a labzárták, voltak a televíziós hírműsorok, amiket kellett figyelni, és maguk az újságírók, akik megérthették az üzenetet, és akkor azt úgy tolmácsolták, vagy úgy írtak volna. Ma ez teljesen reménytelen. Hát nincsenek lapzárták, mert 24 órában születnek a hírek. Így van. Nincsenek televízió műsorok, mert mindenki TikTokot, Instagramot, Facebookot néz, és, és kizárt dolog, hogy ha egy picit is a üzenetet fogalmaznak az ember, akkor azt mindenki megértse, és törvényszerűen, akik nem értik, vagy félreértik, ők válnak dominánsá a, ez pontosan így van, és az, embernek kinte, az ember kinte alkalmazkodni, és ha nem alkalmazkodik, akkor pedig szembe kell nézni a következményekkel. Szabó most helyezkedett el a hvg nél azt követően, hogy elhagyta az indexet majd az RTL-nél volt, erről a média számolt be, és az a megtiszteltetés ért, hogy miután többször segítséget kértem tőle annak érdekében, hogy jobban értsem azt a közeget, amiben dolgozom, és ő volt olyan nagy és segített, talán még segít is. Szembe kellett nézni nem azzal, hogy például az a platform, ahol jelenleg a kejfejjancsi működik, nem az én műsoromat, egész egyszer az élő lebonyolítású műsort nem preferálja. Aha. Nem ajánlja fel olyan mértékben e, a, a youtube levők, nem a YouTube-ban levőknek, YouTube levőknek, mint amilyen mértékben más tartalmakat, és ez független attól, hogy én jó vagy rossz műsort készítek. De ez amiatt, mert ez politikai. Nem, nem, nem, nem, az egyidejűséget nem kedveli a YouTube. Aha. Elképesztő. De és azzal is szembesített Szabó Zé, amit egy mondata után tudomásul vettem, amit ön mondott, hogyha a Magyar Rádióban és a Magyar Televízióban és különböző csatornákon, amíg dolgoztam, addig lehetett bennem szakmai gőg. A YouTube-on a cipész, aki leteszi az árt és másnap műsorokat kezd kezdeni és én, akinek van x éves tapasztalatom, kettőnk között semmilyen különbség nincs. Van különbség, de nem a tekintetben, ahogy én korábban számon tartottam magamat. Igen. Politikusok, ez a demokrácia, ugye ez a politikusoknál is az értelmiségi politikusok állandó panasza, hogy miért van az, hogy az akadémia elnökének és a négy osztályt végzett ám rendelkező polgárnak pont ugyanannyit élet a szavazata. Igen, de tekintetben roppant érdekes volt Orbán Viktornak a Katari Gazdasági Fórumon mondott beszéd, de nem tudom, találkozott-e vele? Sajnos nem. Az Viktor n megtalálja, egy olyan interjú készült vele, amely itthon soha se készülhetett volna, mert nem is tesztek föl neki ilyen kérdéseket, de nem is válaszol így rá, amiből kiderül az, amit én eddig is sejtettem, hogy ő valójában az egész foglalkozását egy olyan praktikus tevékenységként fogja föl, amelyben azok az elvek, amelyek nálam képesek a gyakorlatot sokkal nagyobb mértékben befolyásolni, sokkal kisebb szerepet játszanak. És ha más nem, ha vele beszélgetnék, akkor azt kérdezném, hogy hogyan alakult nála ez a folyamat, ha egyáltalán hajlandó lenne ezt elmesélni, mert szinte nincsenek is elvi kérdések. Szerintem egy, egy közép-európában az elmúlt 35 évben, ugye, jól számolom? Igen, körülbelül végig aktív szerepet játszó és az első vonalban politizáló politikusnak, ez egy alapélménye alap lehet az, az elvekkel kapcsolatban. Nem, én nem tudok mondani most olyan politikai alapelvet, vagy ideológiai alapelvet, vagy alappozíciót, amely az elmúlt 35 évben itt Közép-Európában nem módosult, vagy változott volna. Igen, csak nem tudok a helyzettel mit kezdeni, alapvetően, ha a beszélgetések segítenek, aztán persze egy esetleges közös munka, az egy másik dolog, azt nem tudom, hogyan kell csinálni, de én mindenre kész vagyok. Itt van egy kérdés. Arra vagyok kíváncsi, hogy egy olyan ország, mint az öné, amit tudja, megszálltak egyszer az oroszok, miért tenne ilyet? Ez egy hosszú kérdés. Orbán Viktor válasza... Tehát bárkinek is van igaza, helyesen írta le a szituációt, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát, de a kérdés nem az, hogy kiszállt meg kit, hanem az, hogy mi lesz holnap reggel. A tények azt mutatják, holnap reggelre még több ember fog meghalni, és egyik oldalon sincs esélye a győzelemre. Tehát ez egy olyan háború, ami eredmény nélkül foszt meg rengeteg embert az életétől. És erre az ember ugye fölkapja a fejét, mert nem az a, tehát az, hogy nem az a kérdés, hogy kiszállt meg kit, hanem az, hogy mi lesz holnap reggel, bár kétségtelen, hogy előtte azt mondja, hogy Oroszország helyesen írta le a szituációt, de ezt így átolja az egy olyan hozzáállás, amit, amivel kapcsolatban bennem egy hökkenet van, amit fel kell tudnom dolgozni. Igen, de végső soron valóban erről van szó, hogy... Tehát igen, ugye ami, ami a, a magyar kormány álláspontja, az az, hogy azonnali szünet kell, és utána lehet ezt már hogy most akkor ki milyen... Ki mennyire felelős, és nem azért, mert hogy ez nem fontos, hogy ki mennyire felelős, hanem azért, mert az a fontos, hogy megálljon gyilkolás. Tehát a fegyverszünet és a fegyverszünetek még nem tesznek igazságot. Ugye általában a fegyverszünet az a particselekményen befejezése, és utána kezdődhetnek el a amin keresztül megpróbálhatnak igazságot tenni. Ezt láthatjuk az elmúlt évszázad vagy 150 év békén keresztül, hogy mennyire sikerül ilyenkor igazságot tenni, de mégis. Én, én úgy gondolom, hogy azok a szempontok, azok valóban inkább a béketárgyalásokhoz tartoznak. Hát ön egy uh, híres mediátor legalábbis, ami a saját területét illeti. Um, azért ön is felméri, hogy mediálni milyen szituációban lehet, milyenben nem, és aztán már a részletek ezután jönnek, de van, lehet olyan szituáció, amely nem érett még a mediálásra. Így van. Igen. Igen. Ugye azt mondja, azt, kérdés, ön a NATO-ról beszélt, kíváncsi lennék, miként látja, képzeljük el, hogy tűzszünet van, képzeljük el, hogy megszületik a béke Oroszországgal, így a kérdező. Tehát ott is előfordul, hogy valaki beszél, mint én. Talán hallotta Harry Kriszsincsert, aki korábban csak szkeptikus volt azzal a kapcsolatban, hogy Ukrajna a NATO része legyen, most viszont úgy látja, hogy Ukrajna megszűnt ütköző állam lenni, olyas valami, ami nyugat és kelet között húzódik, emiatt viszont szerinte a békerendezés részeként Ukrajnának be kellene lépni a nato -ba. Mi az önálláspontja ezzel kapcsolatban? Orbán Viktor. Ez egy érdekes spekuláció. Az értelmiségiek számára egyébként jó, én viszont döntéshozó vagyok. Cselekvőként pedig arra kell koncentrálnunk, hogy mit kellene tenni. Az én pedig az, hogy legelőször tűzszünetre van szükség. Ha létrejön a tűzszünet, akkor kezdjünk el tárgyalni az európai kontinens új biztonsági rendszeréről. Állásfontom szerint egyedül Oroszország és az Egyesült Államok között létrejövő béketárgyalás és béke mellett képes az egész konfliktust lezárni, mi a tét. Ukrajna természetesen nagyon fontos, de hosszabb távon stratégiai szempontból Európa jövőbeli biztonsága. Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok nélkül nincs európai biztonsági rendszer, háborút pedig most már csak úgy lehet megállítani, ha az oroszok meg tudnak egyezni az Egyesült Államokkal. Európaiként egyébként egyetlen nem vagyok boldog ettől, de ez az egyetlen kivezető út. Igen. Semmi, csak, csak mutattam részletet, hogy felkeltsem az érdeklődését, és aztán olvassa el. Az ön Facebook oldalán találtam egy fényképet a Mazsihis új elnökével, ez nem kölcsönös, én a Mazsihis ollapján nem találtam meg az, ön találkozó, az önök találkozóját, aminek Nézőpont kérdések, hogy van-e jelentősége? Azt írta ön, illetve a munkatársai, megtiszteltetés számomra, hogy a kormány tagjai közül személyesen elsőként gratulálhattam Dr. Gross Adornak a Mazis Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége napokban megválasztott új elnökének. Beszéltünk a terveiről, illetve a céljáról, amelyben ezúttal is sok sikert kívánok. Ön azért ritkán szokott emberekkel véletlenül találkozni, először vagy nem először. Lehet erről a találkozóról valamit tudni? Persze, hát a, ugye, úgy adódott, hogy. Uh... A széluszai, Veszprémi széluszai zsidó temető átadása a múlt héten volt, és ugye ott az izraeli nagykövet az elő Tamás rapi, és szándékunk volt az is, amikor uh, a mazsi a megtörtént, hogy az újonnan megválasztott elnököt is elhívjuk. Tudtuk, hogy ez ennek minimális esélye van, viszont valaki is elválasztanak, akkor az első napok azok azért zsúfoltak a mindenféle programokkal, de fölvettük a kapcsolatot vele, és valóban ő mondta, hogy nem tud eljönni akkor, csütörtökön a megnyitóra, de de személyes találkozó, nagyon örülne, ő is neki aztán én is, és így egyeztetjük ezt az időt. Ennyi nagyjából. Én nekem a váratókerületemben is, és hát a szülővárosomban is vannak olyan zsidók közösségek, akik számára fontos a mazsi hiszétben, ezért nekem is fontos a mazsi hisz Nem most fogja megtudni, a hétvégén többször is voltam veszprémbe, aztán visszatértem oda, tehát kétszer voltunk, és mármint a barátnőmmel, és próbáltunk bejutni a szélutcai temetőbe, de oda egyébként, ha az ember nem a megnyitóján van, kiderült, hogy nem lehet bejutni Ön, aki miniszter, és aki előtt egyébként ajtók másféleképpen nyílnak, mint előttem, és ez valószínűleg sok szempontból így van rendjén. Vajon kéne annak érdekében tenni? Nem vagyok megbizonyosodva arról, hogy oda be kell menni, de van-e véleménye arról, hogy egyébként az a temető látogatható legyen? Látogatható legyen. De persze, én örülök neki, hogy minél minél könnyebben látogatható lenne. Én megértem egyébként az azoknak az aggodalmát is, akik, akik attól félnek, hogy ez teljesen szabadon mindenfajta nélkül látogatható, akkor ott, ott valamilyen kárt okoznak. De attól függetlenül én úgy gondolom, hogy ezt meg lehetővé kell tenni, hogy látogatható legyen, mint hogy most is lehetésség van rá, tulajdonképpen csak egy kicsit nehézkes. Én magam is a turistaként tudom, megyek valahová, és ki van, az utolsóra ki van írva, hogy a kulcsolt úgy, De nincs ki De még az is sincs írva, de mert hogyha ki írva, akkor is tízből, hét esetben az ember olyan, akkor már nem ívja fel azt az embert, akinél a kulcs van, be Nem, de nem, ö, hihetetlenül szép, és fantasztikusan alakul Westframe, de ugye ilyenkor az ember egyszerre nagyon szép. Megéltem ö, ugyanezt Medinában is, ö, ahol nem lehetett bemenni, és egy rácson keresztülnél kellett nézni, tehát ha azt kérdezik tőlem, hogy mondja, fiala volt-e már hasonló élményben része, és most mi a fontosabb, hogy bemenjen vagy hogy megnézze, akkor azt fogom mondani, ha csak az egyiket választja, akkor, akkor nyilvánval azt fogom mondani, hogy megnézhessem, bemenjek, az egy másodlagos dolog, de bennem van egy, isz... bennem ahány zárt ajtó van, az mind arra szólít, hogy én azokon bemenjek, ennyiben ismer engem, nem öregszem el tekintetben. Igen, nem rajtunk múlik, hogy ez értem, ez csak uh, maradjunk Veszprémben, uh, azért egészen más, ha az ember azt látja, ami ott van, mint hogyha önt hallgatja, vagy bárkit, de ez bármivel így van, tehát hogyha valaki mesél egy előadásról, vagy megnézi, ég és föld, az a jobb, hogyha tetszik, rosszabb, hogyha nem tetszik, de a személyes benyomás az mindenek előtt való, ebben valószínűleg nem fogunk vitatkozni, ugye? Um, például, hogy a gyárkert hol van, az Ugye szokásomhoz híven mindig a negatívumokkal kezdek, az sehol nincs föltüntetve. Én teljesen véletlen a benzinkúton, ahol megálltam és megkérdeztem, hogy hol van, és szokásomhoz híven mondták, hogy tőlem 20 méterre jobbra, de egyébként nincs kírva. Jó, Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy szemkápráztató. Tehát az valami olyan szép, hogy arra szavak nincsenek. Én voltam a Budapest Parkban akkor, amikor ott nem volt koncert, sőt többet voltam a Budapest Parkban akkor, amikor nem volt koncert, mert volt egy idő, hogy tárgyaltam a tulajdonosokkal, mint ahányszor koncerten voltam. Az nem nyújtott számomra ilyen élményt, talán abból adódóan, hogy új, meg hát ez a, ez a fakompozíció, amit csináltak, ez... Hát ez, ez valami egészen elképesztő. Szomorú voltam, hogy körbe van kerítve. Szomorú voltam azért, mert egy ilyen fa vezet oda, és ugye megélem azt, hogy a biztonság érdekében ne rongálják, ne másszanak föl, ennek következtében le van kerítve, vagy el van kerítve, de elképesztő egy találmány, és, és, és hát ezt mindenkinek látnia kéne. Nagyon örülök neki, hogy, hogy tetszett. Nagyon örülök neki. Szerintem egy nagyon jó hát is jó. Maga a gesztus is az ötlet. Az ötlet, az egészen elképesztő. Igen. Csak ugye ennek, egy, úgy, tehát ennek látogatottsága kéne, hogy legyen. Tehát sajnálja az ember az, hogy ott van, és nem látják az emberek. Hát látják azért, meg látogatják. Elég, elég nagy van elég nagy, elég nagy mennek a koncertek is. És hát küzden, a napközben is majd egyre többen fedezik azért. Belejt, hogy az is fantasztikus ötlet, hogy egyébként az abban növekvő fácskákat hogyan ajándékozzák, vagy adják azoknak a településeknek, amelyeknek a neve rajta van, de az ember szinte vágyja az, hogy ennek legyen valami következő lépcsője, soha se legyen az a hely szabadon, mindig legyen ott valami olyan kreáció, mint amilyen ez, ami. Hát nekem a világ egyik csodája most. Alapvetően attól, hogy el se tudtam képzelni, hogy valakinek ilyen az eszébe jut, hát, hát pedig az, hogy még ez így meg is valósítható. örülök felső nagyon, az egész terület nagyon jól néz ki. Mennyire biztosított, mint ahogy egyébként a Veszprémi Kulturális Főváros projekt kapcsán most már egyre többször fölmerül, hogy egyébként ennek a hasznosítása, ennek az üzemeltetése egyébként az a időszak lejárta után mennyiben biztosítható, ez ugye minden, mint a háborúhoz, három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Így van, hát ez, itt mi azért alapvetően 23-ban számolunk ezzel, mint közparkkal. Tehát a 23-as évre biztos, hogy közpark marad, aztán nem. nem... Mit nevezünk közparknak? Hát ez, hogy nyitott és park. Mármint a, a gyárkert? A, a gyárkert, igen, igen. De ez alapvetően egy koncert hát ugye körbe van kerítve, tehát ugye egy parkot az ember azért, egy klasszikus parkot az nem így képzelik. Uh, igen, de a napközben közpark, este pedig Igen, de közparkként nem funkcionálhat, amikor mi ott voltunk, akkor senki nem volt ott. Tök üres volt. Hát de egyébként közparkként funkcionálsz, szóval, hogy történetesen nincsen az ember, tehát a közpark nem az a park, ahol emberek vannak, hanem az a park, ami nyitott. Vagy vannak ott emberek, vagy nincsenek az emberek. Közpark, van, vannak ott emberek, vagy nincsenek az emberek. Hát tűnik közpark, tehát nem magán Építési építési terület, és a, többi, és a többi Igen, Annyiban mindenféleképpen szerencsénk van a beszélgetésenket illetően, hogy annak egy bejárata, illetve több bejárata van, de egy bejáratnál, a pénztárnál volt nyitva egy ajtó, ami egyébként zárható, tehát azért potenciálisan ott volt az, hogy ez egy zárt park marad, mert nem lehet bemenni, de nem így volt, be lehetett menni. Igen, de vannak facilitások, amelyek egyáltalán nem működnek, tehát ott rengeteg vendéglátóipari helység, amely egy vasárnap délután nem volt, zárva, nem volt nyitva, minden zárva volt. Hát ezek koncertidején vannak nyitva. De pont ezt kérdezem öntől, és ne húzódjon hátré, mintha támadnék, hiszen beszéltünk mi már arról, hogy voltunk az önvozás körzetében, már meg nem mondom, hogy hol, talán Herenden, ahol mondták, hogy de hát itt csak nyáron van élet, télen Herend nem létezik, és akkor hosszan beszélgettünk, ez... Hónapokkal ezelőtt volt, hanem egy éve, hogy mennyire biztosította az, hogy egész évben legyen turisztika, egész évben legyen érdeklődés Magyarország, nem Spanyolország. E, e tekintetben hogyan látja Veszprémet reálisan? Tehát nem azzal a lelkesedéssel, ahogy egy Veszprémi patrióta látja, hanem egy olyan ember, aki tisztában van azzal, hogy ez a projekt mire képes, és mire nem független, és szeretné, ha sokkal több lenne képes. Ugye nem vagyok félrejthető, nem a rossz indulatot látja bennem, nem a féligüres poharat mutat. Önnek, csak egy aggályt fogalmazok meg, amely nem ott van. Hát a, Ugye ezt még annak időn is elmondtam mindig, hogy a rendezvények, hogy az infrastruktúráis beruházások, azok mind olyanok, azokat támogattuk csak, amelyeknek a tulajdonosai vagy bérlői vállalják azt, hogy a kulturális főváros évad után is fenntartják az adott létesítményt, ha ételemből, kávézóról van szó, akkor utána is működik. Ha épületről van szó, akkor annak olyan az üzleti terve, hogy fenntartható, illetve ha nagyobb rendezvényről van szó, amely támogatás kapott, akkor az 23 után is megmaradt. Ezen dolgozunk a mozgókép kezdve a Wing keresztül az AUF-fesztivál. A gyárpark konkrétan, és ezt próbáltam az elmúlt pár percben elmondani, olyan, amely, ha az ölünkbe potyant, amikor meg tudtuk venni a kormány segítségével, viszont akkor már túl kevés idő volt ahhoz, hogy ott valamilyen infrastruktúrát belül, vagy olyan épüljön oda valami, ezért döntöttünk úgy, hogy akkor ezt közparknak csináljuk meg, mert gyakorlatilag úgy tudtunk tenni, hogy kitakarítottuk és rendbehoztuk, és ott rendezvényeket tettünk. De ez nem valószínű, hogy így fog maradni a jövőben is. Egyrészt a lakók azért nagyon nehezen tűnik azt is, már 23-ban is, hogy ott koncertek vannak. Ugye ez a belvárosban van. Másrészt pedig a, a terület fenntartása valóban költséges. Tehát a városvezetés a azon döntözik, hogy ezt az esetben a jövőben hogyan lehet hasznosítani, nem közparkként hanem oda épül mondjuk valami vagy messzott, de a többieknél, tehát az Acticity-nél, a kávéházaknál, léptermeknél, ott a fenntarthatóságot komolyan gondoljuk, és a 23-at elkövető, vagy követke, követő évekre vonatkoztatva is komolyan gondoljuk. De hozzá kell tennem, hogy Veszprém egy, egy 55 ezes város, tehát valóban úgy van, ahogy ön is mondta, még ha egy nagyon erős erővel rendelkező Közössége is van, de azért uh, itt, itt nagyon sokat kell tenni azért, hogy hogy fent tudjuk tartani majd ezeket a létesítményeket. De nagyon szép, tehát uh, lesz még alkalom, hogy erről beszéljünk, mert nem egy műsornyi tapasztalatot szerez az ember, uh, de egészen elképesztő megha ha az ember a dúmot, a, a, a székesegyházatot, akkor, akkor is ne, akkor, akkor mindjárt átgondolja azt, mert be lehetett jutni mi volt, igyekeztünk nem szavarni, hogy most a fejére meszelt falak, de most nem megyek bele. Um, Biztos ön is olvasta az EU költségvetési biztos, hogy szerint közel sincs még a célhoz, Köze, közel sincs még a célhoz Magyarország az uniós pénzek ügyében, sőt, most először vetődött fel, hogy 24-re tolódik az egész. Látja, hogy változik az arány, vagy hogy változnak az arányok a kettünk beszélgetésében, adnak függvényében, hogy az ember például volt-e veszprémben, vagy sem. Engem ez az egész Európai Uniós történet. Ő mit gondol róla. Csak, ugye ez egy olyan kérdés, amit egy civiltől lehetne kérdezni. De egy politikustól, akinek a feladata az, hogy ezt megoldja, lehetséges, hogy állnaivitás ilyet kérdezni. Hát! Én nem vagyok, hogy vagy én sokkal optimistán vagyok, mint Jóanesan, de hát nyilván, mivel mi ketten tárgyalunk, ezért ha ő nem akarja lezárni a tárgyalásokat, akkor nagyon nehéz rábírni arra, hogy zárjuk le a tárgyalásokat. Egy kicsit ebben a mondatában én azt érzem, hogy ő az, ezt az Európai Parlamentben mondta, tehát az Európai Parlament felé azt akarta jelezni, hogy azért ő, ő nagyon nehezen állapodikán meg Magyarországgal jelenzve, hogy az Európai Parlament nem, többsége nem szereti a jelenlegi Magyar Kormány, tehát benne volt ez is, másrészt benne van egy kis felelősség áthárítás is, hogy végül is az sem rossz, hogyha majd a következő bizottság hillódik, és vállalja fel a felelősségét annak, hogy megállapodjon. Magyarországgal. Én azon leszett, hogy beszéleznék. Ja. nincs kétségem, de ugye a telepi kormányinfón szóba került az is, hogy egyébként rendelkezésre áll a pénz, amely pótolja az Erasmus vagy a Horizon pénzeket, és erről úgy beszéltek, mint hogyha egyébként nem tudnák, amiről mi ketten beszéltünk, és elvileg Varga Mihálynak és Gulyás Gergelynek is tudnia kéne, hogy ez nem egyszerűen pénzkérdés, ez egy struktúra, ami pénzzel is jár, de a struktúra egyébként, ha nem nyitott, akkor oda csak pénzzel nem lehet Hát igen, de egy köszönhetem, hogy az, amit ők mondja, igen, csak hát az nem az Erasmusra fog vonatkozni, hanem valami másra, mert hogy az Erasmus így nem fogja tudni fogadni a diákokat, ha egyébként maga a pályázati program meg nem megnyitható. Önmagában, hogy Magyarország felajánlja azt a pénzt, amivel befizetheti az embereit, az jelen pillanatban nem elegendő ahhoz, hogy az ember bejusson az Erasmusba. Ezen persze lehet változtatni. De nem biztos. De a politikában meg minden lehetséges. Szerintem ez inkább annak a jelzése volt, hogy Magyarországon nem múlik a megegyezés, és ez most tényleg így van, tehát minél inkább úzodnak a tárgyalások, szerintem annál világosabbnak kell lennie, hogy mi, akik tényleg tavaly június óta minden pontban maximális figyelmesságot biztosítunk, hogy mutatunk, mindenben meg tudunk állapodni, amiben megállapodunk ezt végre is, vagy nem rajtunk múlik ezt, hogy nem sem megállapodunk. Ami szerdán ön elküldött, az egy jogszabálytervezet, vagy az micsoda? Igen. Igen, hát egy norma szöveg, igen, jobb szöveg. Arra elvileg mikor kéne válaszolni? Hát jó lenne, hogyha már válaszolnának. Én, én szeretnék valamikor a közeljövőben kimenni buszában és tárgyalni erről, de még, euh, még nem válaszolni, nem akik kivetelős választ. Én abban bízom akár ma, vagy a jövőiteleim valamikor a kivetelős választ. Az, ami a soros elnökséggel kapcsolatos, az egy politikai bullshit? Igen, teljes egészében, ami ugye az Európai Parlament ö, stratégiájának sikere annak a felfedezése, hogyha ő kellően hangosan kiabál, akkor sokkal több mindent el tud érni, mint, mint amire valójában hatáskörözen. Most ez egy újabb kísérlet, most ő elkezdi szerintem nyomás alá helyezni az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy nehogy, oda merjék adni Magyarországnak az Európa a elnökségi félővel. De ez nem odaadás, ez egy automatizmus, ugye a tagállamok megállapodtak abban, hogy milyen sorrendben látják el az EU elnökségi szaradatokat. Milyen értelmem, mert ez jogszerűen nem elvehető. Erről az ön egyik munkatársa, talán Petri Bernadette jól emlékszem a nevétre nagyon érdekes dolgozatot írt, oda, ahova egyébként ön is írt talán a múlt héten. Igen, igen, az új szart igen. Segítsen nekem a latinban, mert az apámnak volt az erősége. Hogy kell azt mondani, amit ön írt? Kiőrzi az őrzőket. Igen, de annak van egy latinul is van. Hát igen, de mi? Hogy hogy nem, nem akartam volna rosszul ejteni, úgyhogy jó, akkor csak ennek van a ludovika.hu nem kiőrzi az őrzőket címmel van, hanem a latin címe van. Ez oda is írom a Juvenálit, oda is írom között, a, a Igen. E, e, ugye ez a, arra vonatkozik, hogy milyen új korrupciós stratégiája és kommunikációja, a korrupcióval kapcsolatban milyen kommunikációja van az Uniónak, és ugye a kérdés az, a hogy... A igen, egészen pontosan, a a más uniós intézmények. Ön pedig a végén arról ír, hogy azért a katergét, eh, ahogy ezt itthon szokták mondani, hogy a, azért a saját házok tája felé vagy előtt is söpörgethetnének. Eh, ennek nincsenek jelei, hogy ott is söpörgetnének? Hát e, e, pont, igen. Szerintem ez a probléma, hogy miközben ők maguk értékelik fel ennyire a korrupciót, mint problémát. Elsődleges feladatként jelölik meg, és uniós szintű kontrollmechanizmus bevezetését kezdeményezik. Az mégiscsak kurcsa, hogy közben az uniós intézmények vonatkozásában pedig semmilyen ilyen jellegű nem kezdeményezik. Ez kísérzetesen emlékeztet engem arra egyébként, amikor az Európai Bizottság a tárgyalások során bírálta a magyar országgyűlési képviselők vagyonbevallási nyilatkozatát, vagy vagyonnyilatkozatát. És azt mondták, hogy ezt meg kell változtatni, mert ez, ez nem elégséges a korrupció ellen a Erre ugye a Magyarország ülés elfogadta az új vagyonnyilatkozati rendszer, amely egy az egyben átvette az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozati rendszerét. Mire az Európai Bizottság azt mondta, hogy ez pedig végképp rossz, és ezt azonnal, azonnal meg kell szüntetni, és inkább vezessük be újra a régi, amit többször bíráltak, mert még az is jött, mint ez, és akkor mi mondtuk, hogy de hát az európai Parlamenté és azt mondták, hogy őkhez most nem foglalkoznak, ez akkor is, ez annyira rossz, hogy ezzel ezt mi nem vezethetjük be. Egy kicsit furcsa, hogy olyan intézmények oktatják ki a tagállamokat, amelyeknek egyébként sokkal szegényesebb vagy a fordításokat. Köszönöm a rendelkezésre állást a Veszprém polgárnak. A jövő héten folytatjuk kellemes Köszönöm. pünkösdi ünnepeket kívánok Köszönöm. önnek és családjának. Köszönöm, viszont Viszont hallásra, viszont látásra. A gyorsvonat harmadik megállója van. Fél kilenc után, ha gondolják, 8 óra 40 rendelkezésre állok, ha később is telefonálnak, akkor vagyok. Aló, tessék, jó reggelt! Jó reggelt! Annyi dologban, hogy haj, elkezdtem nézni, nem voltam ott, Először is, csak hogy egyik szavamat a másikban ne öltsen, de már öltöm, Horváth Csaba zugló polgármestere van, e, minden dolognak, amikor az ember személyesen szerez tapasztalatot, vannak előnyei hátránya. Így Navras és Tiborral meg tudom osztani, hogy milyen jó, hogy kinyitották Veszprémben, vagy nem kinyitották, hanem e, e, e, egy gyönyörű sírkert van, egy zsidó sírkert Veszprémben, ahova ők be tudtak menni, amikor átadták a Szél utcában, később azonban oda bejutni nem lehet. Kezdjünk egy teljesen lényegtelen kérdéssel. A fővárosi közgyűlés soha nem kezdődik 9 kor tízkor 10 -kor kezdődik, de nagyon érdekes módon először mutatnak valamit, aztán mutatják a hősök terét és azt írják, hogy hamarosan kezdünk. Illetve ott nem azt a zugló mutatja, ott egy a fővárosnak valamilyen logója jelenik meg tegnap valami rekordhosszúságú késéssel, legalábbis számúra kezdődött a zuglói képviselő testületi ülés, valamikor fél tíz után, úgyhogy amikor valamelyik képviselő azt mondta, hogy már három órája vannak ott, és itt az ideje, hogy szünet legyen, akkor ha ott lettem volna, biztos mondtam volna neki, hogy ne haragudjon uram, ez egyáltalán nem tart három órája, ez akkor tarthatna három órája, ha egyébként pontosan kezdtek volna. Szóval ez egy speciális helyzet volt, a az esemény azért tolódott, mert egy nemzetközi, egy nemzetközi Európai Uniós lengyel esemény sorozatot tartottak, nagyon sok gyerek is jött, és az esemény szervezői, amelyek persze nem teljesen függetlenek az önkormányzat működésétől, és számos képviselő volt, meg jó magam is érintett a megnyitójában, illetve az azt követő egy egyszerűen nem volt más megoldás, mert nem lehetett kiértesíteni a testületet, hogy egy órával kezdjük később és ebből következett egy, egy kis túlzás. Kérhetnék elnézést tőled, hogy ilyen dolgokat is kérdezek, de hát könyörgöm, hát egyébként ugye az együttműködésünk legszebb periódusába érkeztünk. Igen, és a, egyébként a, a testület ezt egyáltalán nem lehet. Én ezt értem, hogy a test, de figyelj, én nehezményezem, mert hogyha egy mozi előadásnak tízkor kell kezdődni, akkor az ne kezdődjön fél kor, vagy valaki mondja meg nekem, hogy én, mint néző, mennyi ideig kell, hogy várjak. Tehát azért legyetek rám is meg arra a néhány nézőre, aki Már van. voltam a moziban még gyerekként, ami picit később kezdődött, vagy éppen megszakadt a film. De most nem akarom elviccelni a történetet, ez, ez most előfordult. Jó, ha... figyelj, a... óriási különbség állam. veled beszélgetni, és ez föl. Hogyha az ember elolvassa az újságokat, hogy mit írnak beleértve az internetet, azt is újságnak nevezem, és más ha a végignézés, végighallgatja. Ég és föld. Mi a kérdés? Ez nem kérdés volt, ez kielentés Aha. volt. <gül> um, megjelent Horváth Csaba, elmondta, hogy mi a helyzet, és azt mondta, idézem, 8-as, 11-es, 13-as törölve. Miért? Mert ezekben a napirendi pontokban még további munkát és egyeztetést kívánok belehelyezni, és ennyi, de ezzel sem volt egyetlen egy szólalás sem, hogy miért nem tárgyaljuk bármelyiket. Úgyhogy ez a normál rendjelent általában minden testületűlés így kezdődik, hogy van jelözetesen kigüldött napirendi elképzelés, és akkor ahhoz képest az előterjesztő, az általában a polgármester meghatározza, hogy mi az, amit éppen már aznap tárgyalása alkalmasnak tart, vagy még nem de azt ugye megérted, hogy szerződés ide, szerződés oda, de leginkább szerződés ide, hogyha már ez van, akkor az ember komoly érdeklődést mutat a dolog iránt, és próbálja megérteni, ugye, azt kérdezem a polgármestertől, talán a legfőbb titkok tudójától, hogy vajon a 11-es pontnak a nem rendre kerülése mögött ott van-e a Momentum Zugló május 22. 17 óra 37 közzétett közé. Egy kicsit sem politikai ö, oka volt az elnapolásának, hanem az volt az oka, hogy 0óra 30kor tudta a hivatal elkészíteni a szerződés tervezetet, tehát csütörtök 0óra 30kor, ami és még maradtak nyitott kérdések, ami nyilván nem tette azt lehetővé, hogy ezt érdemben... És le ami azt jelenti, hogy az utolsó pillanatban is dolgoztak még rajta? Így van, hát mondom 0 óra 30-kor zárták az e-mailt, ami egy fantasztikus munkát jelentette hivatal részéről, és nem az ő... Uh, De miben reménykedtél, hogy ez mikor lett, hiszen uh, maga az Igen, anyaga olvasható? Nyilván ez hamarabb kellett volna, uh, meg nem is az a probléma, hanem hogy még annak ellenére maradtak nyitott kérdések, úgyhogy most elnapoltam és úgy viszem vissza, hogy már aláírt és kérlelt állapotba. Tehát ebben politikai okok nem játszottak szerepet kicsit, se ezt nagyon összintén mondom. Elhiszem, most nincs okom kételkedni. Én azt kérdezem tőled, hogy egyébként te magadban most itt, a nagyilvánosság előtt, és aztán később, bármikor felelhető, gondoltál-e bármit, és ha igen, mit, ezen Momentum közleménye kapcsán, amely ugye öt pontban sorolja azokat a kifogásokat, amelyek egyébként a zuglóvárosközpont Kft-vel kötendő megállapodás tervezetet illették? Hát a legfinomabb észrevételem, hogy számos valóságtól, vagy valótlanságtól hemzseg, de nem vagyok ilyen az a személy, aki most folyamatosan vagy, vagy szándékosan politikai konfliktus gerjeszt, majd elmondják a véleményüket, egyébként a véleményük 99%-a helytelen következtetéseken alapul, de szívük joga bármit gondolni bármiről, én ebből őket nem fogom. Mert akadályozni én a józan többségre és a józan többségnek a döntésére appellálok, hogy egy dolgot nézzenek majd, mert amikor ez visszakerül a testület elé és végleges döntési formájába, hogy akarunk e 11 milliárd forintnyi közfejlesztészuglónak, vagy nem akarunk. Nem, nem bonyolultabb ennél a kérdés, és nem is akarom ennél bonyolultabbá, én most nem is gondoltam szétszállazni azt az öt pontot, különösen arra, hogy ez nem is került, vagy nem, de nem tárgyalták, került, most már én is ilyeneket mondok, tehát nem került az asztalra, úgy megfelelő. Tehát nem tárgyalták ezt a testület de azt kérdezem tőled immáron egy ilyen Horváth Csaba kvázi ismerőként, vagy legalábbis ismerkedőként, hogy az nálad úgy tűnik, hogy egy taktika, illetve nem taktika, de, de egy visszállás, egy Visszatérő elem, hogy létezik olyan, hogy valamit feltüntetsz az étlapon, és aztán azt mondod a, a vendéglőben levőknek, hogy ez még nem lett kész. Te ezt ebben a formában nem akarod, hogy kivigyék a pincérek. Ez a következő alkalomra majd megfelelő lesz. Ugye volt ilyen napi rendi pont, ami egyébként... Illetve hát olyan is van, hogy valamit kivisznek, visszaviszik, mert nem tetszik nekik, és te újra előhozod, ugye ilyen volt a, a fővárosi közgyűlésen, a fővárossal való együttműködés a Bosnyák piac kapcsán, de máskor is előfordult olyan, hogy valamit visszavontál, de nem azzal az okkal, hogy ez rossz, hanem azzal, hogy még nincs abban az állapotban, és ezt te egyébként önkritikusan megállapítottad, és emiatt önmagában nem akartál a dölni, azt mondtad, hogy ez belefér. Szóval a következő. Ez úgy van, hogy amikor egy testületi ülést eldöntünk, hogy milyen napi rendek lesznek, az hetekkel a meghívó megszületés előtt van. A meghívó pedig tíz nappal a testületi ülés előtt elvileg kimegy. Most tíz nappal korábban nagyon ritkán lehet látni azt az anyagot, ami egyébként már 10%-os állapotában van. Tehát az étlap az mindig nagyobb, mint amekkorát utána föl tudunk szolgálni, és ez az, az élet sajnos természetes rendje pont azért, hogy legyen elég demokrácia, hogy amikor egy szándék van, akkor legyen egy viszonylag hosszú idő ennek a felvezetésére. Tehát ez, ez mindig ugyanígy fog történni, és nem is tudom azt ígérni, hogy ez majd egyszerűen nem úgy lehet. Akkor lehetne úgy, hogyha hónapokig ülnénk valamint, aztán azt letennénk úgy szépen a, a sufniba, és amikor éppen testületül és van, akkor a konzerveket előhalásznánk. De ez azt jelenteni hogy hónapokkal elhúznánk a döntéseinket. Márpedig egy önkormányzatnak az a célja, hogyha egy döntés irányába megy, akkor ezeket a döntéseket minél megalapozottabban, de ugyanilyen fontos, hogy minél gyorsabban hozzanak. Megértem, nyilvánvaló, hogy ezeken a szüléseken nem vagyok ott. Ahhoz, hogy ezt megértsem, ahhoz beszélgetni kell veled. Most logikailag próbálok összekötni dolgokat, amelyek kronológiailag nem összefüggőek. Én a szünet után nem tértem vissza, így nem tudom, hogy a Zugló Város Központ Kft. névhasználati kérelmével kapcsolatban hogyan döntött a képviselőtestület. Elutasította a testület a névhasználati szabályozást. Te hogyan szavaztál. Én nem támogattam azt a megoldást, amit javasoltak. Ez más volt, mint az előterjesztés? Ez nem az én előterjesztésem volt. Ez egy más képviselő előterjesztése volt, ami alapvetően politikai... Ez a busznyák féle dolog? Igen? Ez egy politikai, tehát most nem akarom a pártot külön megnevezni, de a lényeg az, hogy egy politikai indítatású... Javaslat volt, amely politikai indítatást nem támogattam. Tehát vannak pártok, akik éppen most magukat szeretnék e, agyon fényezni, szidolozni, de én ebben nem feltétlenül vagyok partner, hogyha egyébként ez adott esetben akár rövid, akár közép, akár hosszú távon az érdekeit sérti. Tehát tudomásul veszem, hogy vannak pártok, meg csinálják, amit akarnak, de én elsősorban az vagyok, és nem annyira a pártok lelki üdvért. Ezt is értem, jelen pillanatban, tehát ott tartunk, hogy a Zugló Zuglóváros Központ, Zugló Központ Kft. nével létezhet valami Zugló hozzájárulása nélkül? Az a helyzet, hogy ez egy picit faramóci helyzet, mert tényleg nem kért ez a cég engedélyt mondjuk 8 évvel ezelőtt, viszont az önkormányzat azóta, hát szerintem közel egy tucat szerződés kötött velük. Ezen a Tehát abban már nincs mit tenni? Hát nyilván mindig van, de hogy szerintem e, nem az a megoldás, hogyha haragszom a szomszédre, akkor belerugok a cicájába, mert hogy ez nem arányos és nem is arra. De ez e, e, ezt most már másodszor mondod, ugye erre a várnai külön kitért. Én gondoltam, hogy ez egy klasszikus kép, tehát hogy nem abban reagálunk, mint amiben egyébként reagálnunk kéne. Az valóban egy, e, egy jogos és feláborodás alkalmat adó. Esemény, hogy a kormány kiemelő határozatok gyakorlatilag kiveszik az önkormányzat jelen esetben zugló önkormányzat kezéből, hogy meghatározza, hogy az adott területen mi épülhet uh -huh. milyen magas épület, uh -huh. Ez a, az igazság ezer százalékig van a mi oldalunkat. De mi viszont most már itt e, hiába hajháztuk az igazságot, nekünk kármentésekkel törek, uh -huh. ez, hogy a ebből a rossz helyzetből a lehető legtöbbet profitálják, uh -huh. és most éppen arról tárgyalunk, hogy milyen utcákat újítanak föl az önkormányzat, pénzügyi hozzáérlása nélkül, de az önkormányzat tulajdonában álló utcákról beszél. Tehát amit nekünk kellene megcsinálni. Értem, de most az a kérdés, érdekében. Hogy, hogy akkor önmagában ez a városközpont zugló nevét használhatja, vagy ez egy későbbi fejezet, még nem tartunk ki? Ez egy későbbi fejezet, én azt javasoltam a testületnek, hogy azért ne döntsünk ebben a kérdésben, mert a megállapodás, ha létrejön, akkor ezeket a tényleg kisebb részletkérdéseket annak a, a lendületében rendezni tudjuk. Mert ha valakinek elfogadjuk mondjuk a 11,5 milliárdját közfejlesztését, <tos> akkor lehet, hogy ezt a kérdést is meg tudjuk oldani. Igen, ez logikusnak tűnik. A 36-os napirendi pont csatlakozás, Szita károly Kaposvár, ami egyébként a Fővárosi Közgyűlés napirendjén is szerepelt, és aztán egy nagyon hosszan és számra nagyon érdekesen kisambrus számára kevésbé érdekesen az a kettőn beszélgetése tükrében mondom alakuló esemény volt. Végül is mire jutott Zugló bölcs képviselőtestülete Tulajdonképpen e a nekem legjobban tetsző napi rendé vált a, során, a tárgyalás során elkészítettünk egy négy párti módosításítványt, ami nem szólt másról, mint a szitakáról e, nyilatkozatot. E, finomította oly módon, hogy kivet. De ez, ami az előterjesztésben egyébként olvasható. Így van, abból csak olyan mondatokat hagytunk benne, ami valójában e, politikai érdeket nem tartalmaz, tehát e, se a Fideszét, se másét, tehát hogy nyilván tudsz olyan mondatokat abból a nyilatkozatból, amelyek a kormány narratíváját terősítik, és Igen. nem egy általános szöveg, hanem kormány narratíva. Na, ezeket a narratívákat mi kiszedtük, és létrehoztunk egy olyan neutrális szöveget, ami érdemben a békéről és az ukránok szuverenitásukhoz fűződő jogairól szólt, de nem túl habosítva. Tehát mondom, a szövegben létező mondatokat emeltünk át egy annál sokkal-sokkal rövidebb szövegbe. Számomra meglepetésként, de örömteli meglepetés volt. A Fidesz frakcióvezetője pedig úgy nyilatkozott, hogy befogadja a módosítót, tehát erről szavaztunk, és ez kiváltotta azt, a Szitra Károly nyilatkozatot. Így boldog egyetértésben egy hangon döntettünk erről a békepárti nyilatkozatról. E -hát ez mindenféleképpen óriási különbség a fővárosi közgyűlésben való szavazáshoz képest. És vita sem volt róla. Tehát ami még érdekesebb, hogy ez azt is eredményezte, hogy vita nem volt róla, Elmondtam, hogy milyennek a tartalma, a frakcióvezető úr volgatott egyetértését adta, megkérdeztem, hogy be tudja elfogadni a módosító indítványunkat, mondta, hogy be szavaztunk, és nagyjából másfél perc múlva már másra foglalkozunk. Vannak még csodák. Egy másodpercre. A remény. Vagy több másodpercre most odébb ugrunk itt van előttem a tanács 4 per 2023 5.23 számú határozatával elfogadva KVT 22 kötőjel 2 per 2023 a költségvetési tanács véleménye Magyarország 2024 évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről, amelyben írva vagyon, hogy az önkormányzati támogatások részbeni bevételeként tervezett önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 9. fejezet összege 29,7%-a magasabb a, 20, a 2023-as év várható értéknél, és majdnem duplája 195,9 a a 2022 évi tényadatnak. A hozzájárulás alapjára elsődlegesen a helyi iparűzési adófizetők nettó árbevételének alakulása hatással A tervezett bevétel teljesülését a 2023-ban megváltozott szabályozás alapozza, és ezt aláírta Vindis László, Matolcsi György és Kovács Árpád is. Ezzel kapcsolatban elmondta Karácsony Gergely a véleményét, mivel az azonban én veled beszélgetek, a te véleményedre volnék kíváncsi. Én nagyon úgy látom, hogy a kormány elhatározta, hogy csődbe viszi az önkormányzatokat, és miután ez még idén úgy tűnik, hogy nem sikerült, mert a főváros is bizonyos nehézségek mellette ki tudja mozogni a, a pénzügyi helyzetét. Egy olyat húz erre a kormány, ez a 29 százalék, a tervezett időszakában, ha jól emlékszem, 14,5 vagy 15 volt, ami szintén nagyon nagy összeg de ez mondjuk zugló esetében több mint egy milliárd forintos többlet elvonást fog jelenteni. Ami hát azon kívül, hogy nem egy szép gesztus a kormánytól, valóban föladja a leckét, hogy ezt hogy oldjuk meg. Föladja a, a leckét, hogy főváros... el mert ugye két különböző dolgot mondta. Igen, a főváros esetében ez közel 20 milliárd forintos többlet, úgy, hogy már az idei 57-58 milliárdot sem tudjuk abban a formában kifizetni, hogy ezt a kormány megálmodta. Én úgy látom, hogy ez egy olyan játszma, amelyet, eh, amelyben a szolidaritási adót, mint elvonást adik sófolják, amire a főváros tényleg csődöt nem lesz kénytelen járt. A költségvetési tanács ezígyben, másikben igen, ezígyben nem gondolt kritikát mondani? Hát a költségvetési tanácsot nem minősíteném. Nem kérdezem, hogy hadüzenet, mert eddig teljesen normálisan kérdeztem, de ami a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban zajlik... A számodra miről szól? Egyfelől a Budapesti Budapest főváros közgyűlése, ahogy döntött és ahogy nagy valószínűséggel a jövő héten beadják azt a keresetet, amiben azt várják a közigazgatási bíróságtól, hogy felfüggeszti a május utáni törlesztő részleteket, miután erre van kérelem, ezzel szemben megszületett, nagy valószínűséggel emiatt, vagy ettől függetlenül ezt ember nem tudja, nem beszéltem Varga mihály -al. Ez a döntés a költségv Törvény tervezetében. Te erről mit gondolsz? Ahogy mondtam ugyanazt, ez a dolog nem szól másról, mint hogy hogyan kell az önkormányzatokat még rövidebb tenni ami az önkormányzatoknál általában ezt a helyzetet eredményezik, de a fővárosnál ennél súlyosabb a helyzet, mert hogy az idei évet is csak nagyon komoly pénzügyi nehézségek árán tudja, tudja menedzselni. Ugyanakkor ez a plusz 20 milliárd forintos elvonás, ez hát egyelőre még óriási kérdőjeleket tesz. Nyilván mindezt a jövő évi választások évében, ahol a kormány alig várja, hogy a főváros ne legyen képes ellátni a feladatait. De én egyébként azonosulok azzal a fővárosi állásponttal, hogy inkább a szolgáltatások fenntartását biztosítsuk a forrásainkkal, mint hogy a kormányzati adóelnyelő gépezetet etessük például a szolidaritási adónkat. Tehát akkor inkább ne fizessük ezt be. Nem egy szép gondolat, nyilvánvalóan, meg egy jogállamban az adópen nem fizetése, az egy borzasztó bűn, de hát ebben az országban azért sajnos nagyon sok minden másképp működik, és hogy mikor élünk majd megint egy normális országban? Hát ez egyelőre egy óriási kérdés. Én csak kedni tudok, hogy ez inkább közelebb van, mint távol. Uh, nem tartunk még közel sem a beszélgetésünk végén, de azt uh, jól sejtem, hogy 9 órakor te is ott leszel a Bosnyák téren? Természetesen. Ugye ez annak a sorozatnak a része, ahol egyébként a kerület vezetői közül néhányan, de jobban tudod, mint én, találkoznak, mindazokkal, akik nem fogadórára mennek, vagy kvázi ezt használják föl fogadóórának. Ez így van, ezt nagyjából egy két évvel ezelőtt indítottuk útjára, mert a. Az irodai fogadórák, azok fontosak, meg jók is, meg vannak olyan bonyolult ügyek, amit csak ott lehet rendezni, de azért az esetek többségében azért jönnek be az ugrói lakosok, hogy valamilyen a közvetlen környezetüket érintő kisebb, vagy az esetben nagyobb javítandó feladatról beszéljenek, és hogy arról beszéljünk. És ez sokkal kényelmesebb, hogyha ezért nekik nem kell időpontot foglalni, bejönni a hivatalba, hanem ott találkozunk kint, két köznapi körülmények között, én felírom az ő elképzeléseit melyiket telefonszámon, névvel, visszajelzést is tudunk adni, tehát hogy ez sokkal kényelmesebb, és tulajdonképpen egy, egy vásárlás mellett el tudják ítézni a polgármesterre vagy éppen az alpolgármesterre, az alpolgármesterekkel, vagy éppen a hivatal valamelyik pontos ügyosztályával a találkozójukat, mert hogy ilyenkor a hivatal kivonul, és mindenki képviselteti magát. A nyolcasnak és a 13-asnak az elmaradását mi okozta, mármint a képviselőtestület ülésen ezen pontokat illetően? A 13-asban egy technikai probléma volt, a 8-asban pedig még bizonyos kérdéseket szeretnék tisztázni, tehát semmi extra ok nem volt ebben, azon kívül, hogy még további előkészítést tartok szükségesnek. Um... Talán a zugló Sport és rendezvény szervező non-profit KFT 2022-es évi egyszerűsített éves beszámolójának és szöveges szakmai beszámolójának jóváhagyása kapcsán, vagy inkább a zuglói közbiztonsági non-profit KFT-vel kapcsolatban vetődött az a kérdés föl, ami egy nagyon érdekes tárgyalást eredményezett, mely szerint hogyha egy korábbi politikai megbeszélés alapján egy bizonyos mozgalom egyébként érdemesíthető lett volna egy felügyelő bizottsági tagságra, akkor annak a Ügyelő bizot, bizottsági tagságnak a megnemadása később magának a helynek a megszüntetése egyébként jogalapot képeze arra, hogy az a mozgalom, amely egyébként adta volna ennek a felügyelőbizottsági tagját, már a kérdéses napirendi pont megtárgyalása előtt közölje, hogy ő ezt nem fogja megszavazni, mert hogy egyébként őt illetőleg az ő mozgalmát milyen méltánytalanság érte, és ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes párbeszéd alakult ki, mely szerinte ez van-e joga, nem vagy joga Várnai László, Hevér László, uh, Csaba között uh, nem mondanám, hogy túlépületes volt, de nagyon szórakoztató volt. Hát uh, én kevésbé szórakoztam jól. Tehát Néztem az arcodat. A az arról szól, hogy az adott cég uh, hogyan látja el a munkáját. Az EKMP az a egyik legfontosabb közszolgáltató cége, a képviselő pedig a személyes sérelmeit sorolta, politikai jellegűs érelmeit. Én többször hívtam fel, felhívtam rá figyelmét, hogy értsem el meg, hogy ez az előterjesztés ez nem, nem róla szól, hanem a cég egész éves működéséről, munkájáról, és annak az értékeléséről. És ezt nem volt képes felfogni. Ez, ez kicsit rosszul érintett, mert azt gondolnám, hogy így 50 fölött az emberek már megértik, ha első szóra mondanak valamit, de másodikra csak. -csak. A beszélgetésünk legvégén természetesen, mintán egy hosszú hétvége van, és rengeteg program lehetőség, felajánlom majd, hogy kérdés nélkül bármiről beszél. Lesz még a jövő héten miről beszélnünk. Nagyon érdekes volt magam részéről. Örült. Tehát, hogy mondjam, a Filipov Gáborral a beszélgetésben mondtam, hogy én néztem a parlamentet, néztem a kormányinfót, néztem a fővárosi közgyűlés ülését, néztem a Zulói képviselőtestület ülését, a voltam. Nem tudom, melyiket bírtam nehezebben. Egyik sem volt könnyű falat a maga nemében. Nagyon érdekes volt a tizen 9-es helyett, az egyszerű 9-es napi rendi pont, ugye ez a javaslat a Zugló Információs és Média KFT-vel való vállalkozási szerződés megkötésére, aminek te voltál az előterjesztője, mert a Zuglói képviselőtestületet olyan nagyon nem befolyásolta az, ami egyébként időnként más képviselőtestületeket ellenkezőleg ez hatott rájuk, nevezetesen, hogy egyébként a Zugló Információs és Média Csoport KFT vezetőjének adjanak-e szakmai tanácsot, a tekintetben, hogy hogyan járjanak el. Végül is ugye a sajtószabadság, vagy a média függetlenségének elve hát, hogy csorbult, vagy hogy kiegészítést kapott tegnap, ez nézőpont és hozzáállás kérdése, de nagyon érdekesen alakult. Hozzátéve, hogy a végének hölgy, aki nem tudom kinek volt a tagja, melyik pártnak, ugye a Fidesznek szegezte azt, hogy egyébként is hogyan tud a Fidesz frakcióvezetőjön kritikát megfogalmazni, ami a kesmával, elköltött pénzekkel kapcsolat semmilyen módon nem tudna megjelenni, de az már csak megyszem volt a torta tetején. Te ezt hogy érted meg ennek a napi rendi pontnak a megtárgyalását, amit egyébként a képviselőtestület elfogadott? Hát, én is inkább csak egy érdekes megközelítést használnék, tehát, hogy van egy kormányzat, Nermédia, tehát egy olyan, egy olyan erő, ami százmilliárdokat költ, szó szerint százmilliárdokat költ, és napi szinten is milliárdos költései vannak, ami a propagandát, tehát a, a, ebben az országban élőknek a befolyásolását igyekszik elérni, és nem sikertelenül ezt a két azért mutatják. És ehhez képest van egy önkormányzat, ami egy kisebb területen, és ennek a, a tízezred része, egy százezred része költségvetésből lapot ad ki, YouTube csatornákat tart fent, a teljes kommunikációs feladatot végzi el több tucat munkatársa, tehát, hogy azért elég aránytalan volt, és ha nem szólalt volna meg a Fideszes kollega, akkor nyilván azt mondom, hogy hát ez van nekik nagyon sok pénzük, van nekik még nagyon kevés erre a feladatra, de az, hogy még ő külön erre fölhívja a figyelmet, hogy ő ezt soknak tartja, hát ez így egy pici pofátlan tűnt, de ennél többet nem se akarok mondani róla. A Vittor a Zsoltnak a kétfarkú kutyapárta való küzdelméről mondaná valamit? A képviselő úr bejelentette, hogy miután azt hiszem, talán egy évvel ezelőtt kizárták a kutyapártból, most a bíróság visszahelyezte, nagyjából ennyi volt a közlésének a lényege. De ez egyébként a képviselő testületi tagságát bármilyen módon is befolyásolja-e? Azt nem, a jogállását befolyásolja, mert, mert jelen pillanatban párt nélküli képviselő volt, most meg két farkú kutya jelölt lett. És ez, ez milyen... nem jelölt, hanem képviselő. De ez, ez milyen különbség különsték? A különbség... szószínűsítem, alloszínű, hogy jelölt már nem lesz többet, mert hogy a két farkú pártal ettől még ha jól értettem az ő elmondását, nem rendeződött, Igen. Viszonya, csak a bíróság visszahelyezte a tagsági viszonyába, de ez nem jár semmilyen kötelezettséggel az ő pártja részéről. Csak nyilván azt igazolta vissza, hogy a párt szabálytalanul zárt eki, vagy szabálytalanul. Van egy súly különbség a tekintetben, hogy valaki független vagy párt. Nincs. Ugyanakkor átér a szavazata? Azt én köszönöm Ennyire nem bők hülye. Sőt, de egy... sőt, a polgármester szavazata se ér többet, mint egy független képviselői, mert az ugyanúgy egy a szavazásoknál. Egyébként ugyanúgy képviselheti az úrói ügyeket, ugyanúgy felszólalhat, tehát ilyen típusú érdemi különbség akkor végül a felajánlott lehetőség, hogy van-e bármi, amit a kérdésektől függetlenül elmondanak. Igen, várjuk a gyerekeket szeretettel a hétvégén. A Magyar és Sportpályán több napon keresztül gyerekprogramok várják a kicsiket és nagyobbakat egyaránt. Ugye ez a gyereknappal kapcsolatos? Így van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezést. És egy boldog gyereknapot. Így. Jövő héten folytatjuk. További szép napot. Viszont kívánom, önök korvát Csabát hallották, Zugló polgármesterét. Mindenben tartottam az időt, 8 óra 32 perc van, nem fogok 8 percet várni, hogyha nem telefonálnak. Um, tört részét tudtam föltenni azoknak a kérdéseknek, amit egyébként szerettem volna magánügy, de most már utólag elmondhatom, de azt gondolhatják, hát ugye a fővárosi közgyűlés három óra, ez három óra, akkor még egyébként azokat megnézni, amiket az ember nem e, követett e, gyakorlatilag az egész nap elmegy. Tehát ami a költségvetési tanácsnak az iratait illeti, amit Navarasi Tibor mondott ahhoz, valamikor délután jut hozzá az ember, mert akkor jelenik meg e, hogy ez anyagilag vagy egyébként megérje, hál' Istennek ilyen kérdéseket nem teszek föl. A nézettséget illetően tudok hivatkozni a Filippovra, de beszélgetésként bármit föl tudok ajánlani, ezt vagy bármi mást, magát a konkrét lakógyűlést, Amit szolgálati közleményként el tudok mondani, az a következő hétfőn nem lesz Kejfejancsi, Kedden 16 óra 32-kor élőlebonyolítású műsor lesz. Szerdán 16.32-kor lesz streamingelve és kerül a YouTube-ra. E, e, akkor töltjük föl a Havas való beszélgetés. És ezt tehát szerda, a csütörtök péntek egyelőre adottság. Ennél tovább nem mennék. Jövő héten már június van. Lassan e, felsejlik e, a cél ami egyébként e tekintetben nem más, mint június 30-a, ami annyiban cél, hogy ott kezdődik a nyári szünet, egyébként mással nincs összefüggésben, és semmit nem fogok konkrétan elérni, helyezésem sem lesz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis e-mail címmen dörö.fialajanos hogyha bárki óhajjal, sóhajjal érdemleges panasszal de érdemleges óhajjal, sóhajjal panasszal elő akar állni 061-253-8812 és ezt el se fogom mondani háromszor várok egy kicsit, aztán ha nem lesz jelentkező, akkor elköszönök figyelek jó reggelt kívánok jó reggelt meg, megengedi nekem, hogy elmondjam, hogy nekem mi a véleményem a Karácsony Gergelynek erről a kérdői vérről, amit elküld. Persze. A kérdőív nagyon bőd. A válaszok e, sem, szólnak, se, se, semmit mondok. De Karácsony Gergely segítséget kért tőlünk, egy támogatás igazolását a számok alapján. És emiatt akármilyen blőd, és milyen hülyesség, amiket kérdez, mert ez a evidencia, hogy nincs mit kérdezni rajta, természetesen kitalottam és Azért, mert nagyon igazságtalannak tartom azt, amit csinálnak az önkormányzatokkal és a fővárossal. Tiszteletben tartom a döntését, majd ajánlom figyelmébe a jövő hét utáni beszélgetést Révé Sándorral, az roppant érdekes lesz, de ez már esemény utáni tablettel tekintetben. Ezek szerint ki is töltötte? Hajrá, köszönöm, hogy hívott ezzel. Abszolút, abszolút, és csak ezt azért mondtam, hogy legyen valami ellensúly, mert annyi negatívat hallok, hogy értsük már meg, hogy miről van szó. Itt nem arról van szó, hogy... hogy... értsük meg az túlzás. Ön így értette, én ezt az érzelmi azonosulást nem tudom párosítani a lakógyűlés kitöltésével. Uh -huh. Akkor hogyan tudja kifejezni az érzelmi azonosulást? A Milyen lehetőségünk van még ezen kívül? A műsoraimmal tudom. A valahogy foglalkozom hát önnek, vele. Igen, hát önnek van egy misora, de nekünk nincsen misorunk, tehát én csak azt tudom megtenni mindent, amit... Abszolút, vénye... ezért mondom, hogy tiszteletben van tartva, és elfogadom a magyarázatot. Jó, jó, rendben. 061-253-88-12 A jövő csütörtöki találkozóról nem feledkeztél meg, János Kódja? Jó, helyes. Más? Jó reggelt, figyelök! Jó napot kívánok! A belépő szeretnék érdekelni. Na még egyszer, nem értettem. A belépő árakról szeretnék érdeklődni. Milyen belépő árakról? A paskáztrand. Vagy... Tessék! A paskáztrand. Rossz, rossz, rossz számot hívod? Igen, a paskáztrand. Igen, tehát a paskáztrand. De gondol, megnézem önnek, bárjon egy pillanatra. Rossz számot hívod, de, illetve egy jó számot hívott, ez nézőpont kérdése. De megnézem önnek. Paskál Fürdő, egy másodperc ez tűnőlem, Én ritka undok szoktam lenni emberekkel, akik hülyeségekkel telefonálnak, de például az ön egyáltalán nem számoltam. Május 31-ig az megfelel? Hát ma mennék. Ma menne. Felnőtt vagy nyugdíjas? Felnőtt. Azt mondja, a felnőtt belépő köznap 3700 forint, két órás egy 2900 forint. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. Viszont halás. Viszont Én a paskát csak kívülről láttam, soha nem voltam bent. 061 Nyolc óra negyven van. Senki? Mert hogy senki más? Viszontlátásra viszont hallásra, még egyszer tehát hétfőn nem lesz, kedden 16 óra 32-kor élő, szerdán 16.32-től havashed, csütörtök péntek a szokott módon. Viszontlátásra, viszont hallásra.